ЧАСТИНА ДРУГА Того вечора виступ Лесі закінчувався о десятій. Я не мав настрою до спілкування з бандитами і вирішив закраще пересидіти у Вавилоні, а потім зайти по Лесю. Я примостився, як завжди, в кутку, але довше, як півгодини, насолоджуватися самотою не вийшло. До мене підсіла Марта. Я, зрештою, не мав нічого проти. З Мартою я готовий гомоніти будь якій порі. «Ти сама?» «Ні, я прийшла з одним гівнюком. Забудь про нього». «Я відчуваю дупою, що назріває скандал». «Звідки ти взяв?» «Якийсь тип з бичачим лобом не спускає з нас очей». Ха, «Ти бачив його, коли він спускає. Ти з ним спиш?» «У мене тимчасовий творчий стиль. На такі періоди я підбираю собі якогось йобаря». Я, дівчина, вихована, і таких слів не вживаю. Хіба що під час любощів. Але так виглядає, наче він тобою не на жарт захопився. Це його проблема. Замов мені текілу і цитрину. Ти будеш зі мною пити, а він дивитиметься. Чому ти так переймаєшся якимсь нещасним? Ну, ти сам знаєш. Я і так зробила йому ласку, що пішла з ним сюди. Він же з чого мене потягнув до Вавилону, Щоб похвалитися перед знайомими. Ось який бравий козак неприступну Марту захомутав. А, то ти навмисно вирішила використати мене, аби поставити його на місце. Це, з твого боку, не зовсім порядно. Не сміши. Ти знаєш, що я люблю з тобою поситіти за пряжкою. Вона сипнула трішки солі на згін між великим і вказівним пальцями, лизнула надпила текіли і закусила плястерком цитрини. «Ти читала Малкольма Лаурі». «Як ти вгадав?» Він цей спосіб пиття текіли описав з таким смаком, з такими деталями, що я тільки й мріяв про текілу. Мені здавалося, що текіла – це щось неймовірно вишукане. «І що?» «Коли попробував, то розчарувався. Звичайна самогонка з кактуса». Нічого ти не зрозумів. Текіла – це стиль життя. Вірю, але то в Мексиці. Я собі Мексику можу зробити, де захочу. Генію досить побачити листочок, щоб уявити дерево, казав Гьоте. Мені досить ковтка кіли, аби опинитися в Акапулько. Як твої любовні справи? Не жаліюся. Ти заспокоївся? Звичайно. Але щось тебе гнітить. Мене стали переслідувати суїцидні марва. Справді? Ніколи б не подумала, що ти на щось таке здатний. Хіба що в уяві. Я, зрештою, і сама колись про це думала. Іноді мені спадало на думку, що одне тільки усвідомлення того, що я можу покінчити життям будь-коли, тільки не захочу, і утримувало мене при житті. Особливо, коли батьки мене задовбали, щоб я виходила заміж, бо мій священний обов'язок – народити дитину. Цілком, можливо, я ще дитину народжу, але заміж? До речі, як ти ставишся до того, щоб зробити мені симпатичного карапузика? З такими синіми очима, як у тебе? І так, щоб він ріс, не знаючи батька? Ну, звичайно. Навіщо мені батько? А йому? І він обидиться. Просто якщо ти відмовишся, я народжу від якогось дебіла, як он той. Якщо я таки відважуся на самогубство, я обов'язково тобі зателефоную, щоб залишити по собі ще один чудовий витвір. Це було б ідеально. Ми б приходили на твою могилку, я б розповідала йому про тебе. А вже ж про такого батька для своєї дитини можна тільки мріяти. Батька в могилці? А що тут поганого? Я зробила б усе, щоб він тебе полюбив. Рукописи свої можеш теж сміливо нам передати. Ми збережемо все до дрібниці, будемо перевидавати, перевидавати. Ой, щось я справді розмріялася. А ти ж і не покінчиш самогубством. Чому так думаєш? У тебе нема на це жодних поважних причин. У мене депресія. Я не можу писати. Ха. У мене стабільно двічі на рік депресняк. І то такий, що вити хочеться. Одного разу я навіть для цікавості перетяла собі жилу і дивилася, як скрапує кров. Це зачаровує. Мені здавалося, я б могла дивитися на це годинами. Замов мені ще такіли. «Твій кавалер, по-моєму, психонув», Туди йому й дорога. Мудак. Завтра зателефонує. А в мене і так сьогодні зовсім не сексуальний настрій. А точніше діловий. Напевно, завтра діла й почнуться. Ненавиджу всі ці бабські розклади. Усе до найменших дрібниць ненавиджу. Я ненавиджу вишукану білизну. Ненавиджу косметику і парфуми. Ненавиджу нацицники. Ненавиджу менструації. Ненавиджу бабські травени, ненавиджу своїх ровесниць, з якими не знаходжу спільної мови, бо вони або вискочили заміж, або перебувають у шаленій погоні за щастям. А я не вийшла і не перебуваю. Я жахом думаю про те, що колись у мене з'являться зморшки, тіні під очима, і я буду змушена вдатися до косметики, пофарбувати волосся. Не кінчай самогубством. З ким я ще так душевно розслаблюся? Досить важливо мати когось протилежної статі, з ким не граєшся, правда? Сам знаєш, що правда. Хоча інколи ти тільки не сприйми це надто серйозно, це інколи. В своїх еротичних мареннях я уявляю, як ти мене кохаєш. Тобто я уявляю тебе на місці того, хто мене тієї миті кохає. І тоді в мене настає дуже класний оргазм. Твій гівнюк повертається. О, і що він робить? Сів за столик і дивиться на нас. Зануда. Ну що ж, я почала пала до нього. Ти з кимось сьогодні кохаєшся? Я кивнув. Рівно о півночі я хочу кінчити разом з тобою. Обіцяєш? Постараюсь.